Наче річка невеличка з вишневого саду, народна пісня. Річенька, річечка, ой, річенько, голубонько, Як хвилички твої пробігли дні щасливі і радощі мої, Глібов. А коли треба казати слово «ріка»? Це слово вже воно в українській мові лишається для врочистого стилю коли хочуть висловити своє піднесення або передати тон поважності чи статечності, як це бачимо в перекладі Зерова з Овідія. Ріки текли молоком, струменіли скрізь нектаром ріки. Або в романі Григорія Тітюнника Воїн потер рукою щемлячі очі над тихою пустельною рікою. Свідомість, пам'ять, тяма, притомність. Хлопчик уже втратив свідомість. Читаємо в газеті, і якщо не гаразд, то знаємо російську мову, та її вислів «потерять сознання», то не відразу збагнемо, про що тут і до чого. Адже українське слово «свідомість» Це не стільки здатність людини орієнтуватися в довколишній дійсності, скільки відчуття своєї належності до інших людей та обов'язку перед ними. Тому і кажемо, класова національна громадянська свідомість, свідомість синівського обов'язку тощо. Із тексту, наведеної на початку фрази, видно, що наляканий хлопчик знепритомнів, чи замлів або вмлів, то так і треба було написати. На жаль, ця помилка не є винятком, бо раз у раз натрапляємо на такі чудернацькі вислови, як «Через годину потерпілий повернувся до свідомості». Таких висловів ми не знайдемо ні в нашій класиці, ні в фольклорі, ні в сучасній народній мові. Це груба калька, створена без усякої на те потреби. Стан людини, коли вона реагує на довколишню дійсність, зветься по-українському «притомність». «Білі стіни будинку вертають мені притомність», Коцюбинський. Є близький до цього іменника прикметник «притомний», «притомна була, поки вмерла», Номис. І діє слова «притомніти, опритомніти». Він приходив до пам'яті не зразу, а поступово, неначе був в зомлінній, і тепер притомнів, смолич. Поранений богун опритомнів і намагався звести голову. Качура. Є ще слово «тяма», що, поміж іншим має також значення «притомність». Мені сказали, що я пролежав без тями два тижні, Франко. Обличчя людей з хутора були бліді й перелякані. Вони тільки тепер прийшли до тями і важко думали над тим, що з ополу вчинили. Панч До вислову «бути непритомним» є паралель бути, лежати без пам'яті. І цик лежав без пам'яті, Франко. Так само до слів «притомніти», «опритомніти», «прийти до тями» є паралель «прийти до пам'яті». Тоді Олеся, як до пам'яті прийшла, Марко Вовчок, «очуняти». Сава Андрійович очунює, Довженко. «Очунятися. Знаю, що як очунялася я, то лежала на дощі кров'ю підлита, пана Смирний». «Очуматися! Очумався я від того, що дзюрчала вода!» Яновський. «Очутитися! Нарешті Кобзар очутився!» Журахович. Значення «допомогти непритомному» передається висловами «приводити до пам'яті». Коли його привели до пам'яті, він був блідий, мов, труп. Франко. Приводити до притомності. Скількість шклянок холодної води, висипаної йому на голову, привели його до притомності. Кримський. Очутити. Це очутило трохи Корнія. Він підвівся і махнув рукою.